Book 2 57 57 عند الطبيب beim Arzt beim Arzt عندي موعد مع الطبيب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 Ash'ur Ich habe immer Rückenschmerzen. Ich habe immer Rückenschmerzen. Andi Ich habe oft Kopfschmerzen. Ich habe oft Kopfschmerzen. Ash'ur ahyaanana al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 legen sie sich bitte auf die liege dort el der blutdruck ist in ordnung der blutdruck ist in ordnungbra ich gebe ihnen eine spritze ich gebe ihnen eine spritze or ich gebe ihnen tabletten